«Лола, ти така загадкова». «Ну так, жінка має бути загадкова. Усі так кажуть. Я стараюся». «Як тобі вдається бути такою худою?» «Усе просто. Спорт і здорове харчування». Звучить наче реклама. «Знаєш, що відвали?» «Грубіянка, з тобою так ніхто не захоче брати інтерв'ю». «То виріжеш потім. Думай, що казати. Тобі інтерв'ю ніхто не даватиме. От». Добре, проїхали. Ще таке питання. Якби твоє життя все-таки екранізували, який саме період ти хотіла би побачити на екрані? Дай подумати. Може, від знайомства з Пашою до того, як ми розійшлися? Ой, ні. Від того, як ми почали зустрічатися, і до того, як у клас приперлася Вероніка. Так, точно. Ти справді кохала Пашу? Так, можливо, я й досі його трохи люблю. Як друга, звичайно, але ж він із Нікою. Що тут поробиш? Ага, а Лілії Пандора були від Тохи?» «Та ясно, що. Про що ти найбільше шкодуєш?» «Ти так довго думаєш. Хочеш наступне запитання?» «Ні, я пригадую. Найбільше я шкодую про те, що сварилася з мамою». «Якби ти могла щось виправити, то що б це було?» «Я б хотіла, щоб тато не йшов від нас». «Угу, але ж тоді не було б Вадика, Іллі і Єви». «Точно, про це я не подумала». Тоді б я хотіла, щоб він повернувся. «Хто твоя найкраща подруга?» «У мене немає найкращої подруги. Може, хіба що Ната?» «Інколи. Хоча останнім часом мені перед нею дуже соромно. Я була до неї несправедлива. Мій най найкращий друг – це щоденник. Тільки він знає про мене все. Для всіх інших... Для них я постійно граю якусь роль». До речі про друзів. Чим закінчилася історія з Даною? Кришку від термоса повернула. «Іди ти!» «Лола, скажи ще таке, чого ти буваєш таким стервом? «Ха, ніколи про це не думала. А що, складається таке враження? Серйозно?» «Ну так». «Ну окей». «Ти не ображайся, це між нами». «Навіть не знаю. Можливо, тому що хороші дівчатка нікому не цікаві?» «Хороші дівчатка ніколи не наберуть 200 тисяч фолловерів. Усім потрібні 3С – секс, скандал, смерть. А вдома я можу бути хорошою. Саме тому я ніколи не роблю відосів на домашні теми. Вони нікому не цікаві». Скажи щось наостанок нашим підписникам. Будьте собою, навіть якщо всі інші вважають вас поганими. У глибині душі ви хороші, я точно це знаю. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Тетяна Поріжок, Звукооператор Володимир Поліховський. Київ, 2020 рік.